Не вірте ви їм, брешуть, як шовком шиють. Показуха все. До пуску першого блока адміністрація негайно вночі погнала автобус у Крим. За пальмами. Бачили, у турбінному цеху пальми здихають. Красота? Ще бі шимпанзе прихопили. Або клітки з папугами. Був би повний цирк. А як закривали саркофаг, то перед адміністративно-побутовим корпусом троянди посадили. Усе значиться в ажурі. Наші аварії найкращі в світі. Це тоді, коли віловниці спецодяг щодня закопували. Могильники, як шістнадцятиповерховий будинок, ніхрена собі. Звиняйте, конєшно, пардон. Сам такий, не слухайте його. Вот як лис, а за очі, як біс. А що ж, хрести було на клумбах посадити? І могилки поливати сльозами? Це його вивели з зони, бо напхався радіація, як собака блошить. От вам і позеленів, революціонізувався. Інна все ще сивкувалася заснути, а перед очима ми пожовклі квадратики на дості оголошень у Прип'яті. «Міняю Київ на Прип'ять. Міняю Єреван на Прип'ять. І як глум, стрілка вказівника у мікрорайоні, де йшли кінозйомки. А здравітельний комплекс». Поки режисер з оператором метикували над крупним планом, Інна з водієм Льошею та цим невідчепним конвоїром Ігорем, приставленим до неї від відділу інформації, годинами ходили по Прип'яті, і кожним нервом вона вбирала трагічні деталі цього мертвого міста, намагаючись за чорними жартами у тон супутникам приховати нервовий дріж, що лихоманив її ознобом від приголомшення побаченим і від погамованого, затаєного, майже біологічного протесту що паралізував розум і волю. Вити хотілося, голосити, як на похороні, а треба було триматися, вдавати себе залізну леді. Їй таки пощастило в Чорнобилі, коли слово це придатне для означення сприятливої ситуації в відряченні. Вона вирвалася з замкненого кола маршрутів, яке їй дозволили процедавці. Будь-який диктат завжди був неприйнятний для Інне, і тверда воля вже інтуїтивно шукала виходу, і такий блискучий вихід їй подаровано було випадком. Іноземні делегації, до складу яких відділ вводив її на маршрути по зоні, Прип'ять, уже знаний її мікрорайон з чортовим колесом, теплиця, ЧАЕС з традиційним фотографуванням на фоні об'єкту, укриття, навряд чи могли багато побачити. Як на її переконання, не мали вони часу для того. Може тому у публікаціях західних журналістів чимало і вигаданого, Задля Красного слівця. А хіба ми, Гомосовєтікус, несуб'єктивні, вільні від фантазії непорозумінь? Обов'язкові прес-конференції з участю адміністрації та представників відділу інформації і міжнародних зв'язків при урядовій комісії стали для її незвичними як ранкове вмивання і не обіцяли вже відкриття, тим паче, що така втрата дорогоцінного вкрай ущільненого часу була у відрядженні недозволеною розкішю. І раптом, чи не сам Господь, послав їй режисера. Недавній знайомець, він трапився їй травневого ранку в Чорнобилі на подвір'ї ошатного будиночка урядової комісії, коли Інна приїхала за дозволом на черговий маршрут і, зокрема, щоб викрінчити допуск у зону реактора на чайсь. Ніби відчула в ньому свого вибавителя, кинулася до нього прожогом, мало не гублячи черевики на бігу, просто впала в братські обійми з радістю визволення. Це був нежданий, як свято, порятунок від вічливої, твердої опіки господарів зони. Опіки, що в ній почувалася, як і подаром на лошиця, для якої звичне коло і фінішна стрічка суворо визначені місцем і часом перегону. Небезвраженої гордості відчувала автоматизм у поведінці супровідників. Для них вона була однією з багатьох. Сама ж вона, що найбільше цінувала в людях неповторність, неусередненість, і шанувалася, оберігаючи свою інакшість. Вона й сама того не усвідомлювала, що завжди тужила за очима, які б промовляли їй інні, що вона єдина. Рясний розкішний цвіт кульбаби, яскравій соковитій травиці, ретельно промитій, винюханій дозиметрами, аж засміявся всіма своїми жовтими сонечками від її, ніби ж дитячої, такої небаченої тут радости. Відтоді, як її введено до складу знімальної групи, їй вільно дивитися і бачити те, на що не націлені вже традиційно телеоб'єктиви і доскіпливі вічка чужоземних камер. Вона серед своїх. Інакше порію болю, інше бачення людей, співвітчизників. Це ніби погляд зсередини. Вона була спільницею з ними всіма, була єдиним жіночим голосом серед них, була матір'ю і сестрою кожного з них. Чорнобильською матір'ю, а може і дитям Чорнобиля водночас. Дитям, як кожна жінка, що тільки й уміє жити сповна, коли живе наївним, довірливим серцем. Інна зітхнула Не спалося. Вистину, не спалося, а ніч як море. Вона поглянула на сіру смужку неба між шторами вікна. Світало, благословлялося на світ. А на любов. Уже не заснути. Думки юрмилися, пульсували у скронях. Серце знову почало давати тривожні збої. Заплющила очі і йшли напливом чомусь самі жіночі обличчя. Жінка у зоні, жінка серед безлічі мужів, поміж яких його хоче поглузувати, зневажити,